Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alemin As-salatu as-salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa mentabih ahum bi ihsan ila jomit din Shëkuas në ruar filimisht malenit që t'ju përshëndas në përshëndetin islama As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dukë e fanruar Allah në madnuar për gjithë do të mirë që në eka dhen dhe duke kërkuar për ti që në ndihman në rrugën ton në japë të mira, të vazhdushmën këtë bot, dhe të naruan nga gjdo e keqe. Dhe duke kërkuar gjithashtu, nga zoti i gjithsis, që pa po që dhe bekimet e ti, të jenë bi Muhammedin sallallahu alesallam, familjen dhe shokt e ti, e filojmë son të këtë emision, që ka thot feja, ne të transmitim të drejpërdejt si gjdo të hëne. Tashme kemi kaluar nga temat e muajt Ramazan dhe kemi bërë edhe një përmbyllet të atyre temave, me në tem që ka të bënë me brengën e agjerusit, apo brengën e besimtarit pas muajt Ramazan, dhe me ndoj që kemi marrë atë që na duhet përdvazhduar më tu të, të madhurime, dhe kemi kuptuar se muslimani nuk duhet të jetë një besimtarë sezonal, por duhet të jetë një rab i përkushuar Allahut për aqë sa të jetë gjallë një jetë në kësaj bote. Sonë të me lene Allahot Manuar do të filloj një cikl të ri emisionesh në kuadrë të emisionit tonë që ka thot feja e që temat e këti cikli janë tema që burojnë nga problemet e shoqëris tonë. Janë tema që burojnë nga aktualiteti që ne po e jetojmë dhe po e shojmë ditë për ditë. Në shoqërin tonë Shekuas ndëruar ka shumë virtyte, ka shumë vlera, ka shumë gjëra pozitive, ka shumë gjëra të mira që neve na dallojnë dhe na veçojnë nga shumë popujt e botës. Madje për një kohë të gjatë kemi qenë edhe adres e këtyre vlerave për popujt e rajonit dhe të Evropës në përgjithësi. Është e njohur bujëria e popullit ton është e njohër ruajtja e moralit dhe të nderit të këpopële jonë, është e njohër trimrija dhe guzimi i këti popële e kështë të më mëratëm. Mirë pa, krasë këtyre vlerave, krasë të në mirësive, ne imi dëshmitar të përhapjes së një, një, së një numri të konsiderushum të dukurive negative, dukurive të këqia, dukurive të setë po engulfatin këtë shëqëri vazhdimisht, Dukurin e të cilat nuk po na lejojnë që t'jetojmë si duat. Po na spihet mbrapa, po na pengojn, po na armiqsojn, po na sillin çera të shumta të mëdha në jetën tonë. Këto dukuri negative që në përhap nuk kanë gjendë te këtyre përmasave më herët në popullin ton. Dhe kjo është ajo që na shqetson edhe më tepër, nga se nuk janë tonat, dhe vazhdimisht, kur kemi folë për dukurit negative, kemi thënë se, kjo dukurit që është përhap, fatkecësht, është bërë pjesë e jonë, apo nuk ka qenë, nuk ka qenë kjo pjesë e jonë, e kemi marë nga dikush, të keqin e dikujt, e kemi marë nësi barë. Andaj, i duhet të flasin për dukurit negative, që së shikojmë se edhe Qëka thot feja për të dukuri? A është normale? A duhet të pajtohemi? Cetën shkacet që i silin këtë dukuri, rëzicet e përhape se këtë dukuri vë njëtën tonë të përdyshme, e tjera e tjera. Të dukuri, shikua në ruar, nuk duhet edhe shumë mund për ti prezentuar, nga se besoj që gjdo dit ne jemi në fërkim me të do që por do që ndëgjuar majënde ndokoshat duke qenë pjesëmarrës në to nga përhapja e madhe që e kanë në mesin ton. Vrosja, rrahja, zilia, urrejtja, lakmia, humbja morale, prishja e ndërit alkoholi droga është shumë të tjera la kuricisia do të na ruajë që për hapet më të mëdha është shumë e shumë të tjera që janë bërë pjesë për bërse këto shoqëria Shumë njerëz pajtohen me mua se këto janë dukuri negative Mir po jo të gjithë pajtohen rreth rezikut të malë të këtyre dukurive që e ka në shëqyrin ton. Andaj në duha sonë të të flasë për rezikun e malë të këtyre dukurive në shëqyrin ton. Që në qëfësa arrim që tjemi të bashkuar, tjemi të unifikuar rreth pikave që e shfaqin rezikun e kësajteme, rezikun e këtyre dukurive, Mendoj se du të alarmuaj me të gjithë së bashku, se duhet të vijemi në aksion, duhet të vijemi në angazhim, që të luftëm këtë dukëri negative. Nga se rëzikë është i madhë. Këtë dukëri janë shkatëruse. Ku du që janë për hopë? Kanërnuar shëqërinë, si kur du të përmanë. Kanërnuar familinë, individinë dhe me këçë turksojë që ndëruar është kur ato bëjnë normale. Normal. Njerëzit pinë alkool, po këçë është po tash çka më bëu? Rinia që ç'sto? Prindja kupton normal. Normale kupton që biri i tij të pinë alkool, vajza e tij të pinë alkool, zot na ruajnë. Normal është që vajza po e tij të ndërron partner, ku pas ku. Tash e dinija që ç'sto e kanë. Subhanallah, parasyve të njerëzve, bët a moraliteti, prishet në deri, dhe atyre duke të këpunë nërmole, anë e kjo është padushimaj që këtë punë e bënë edhe me rëzikshmëri më të lartë, që të gjithë dhe neve në ngarkon me obligim të madhë para lau të fillimisht, e pastaj edhe para shëqis dhe para gjenodhët të arshme, që të bëjmë dheqnë këtë dretim. Andaj, shpesoj që të kemi fillim të bekuar me këtim, duke filluar me rezikune përhapës e këtyre dukurive. E pas taj dhëtë të klasim edhe për dukurit në mënyrë të detajzuar. Kjo dukuri, si është përhapë, si është nërimi fesë për këtë, e kështë të më rapë. Shikua në ruarë. Në gjithë shëqëri ku përhapën vlerat, ku përhapët mirësia, ku përhapët besimi, në, në, në gjithë shëqëri ku përhapët dashuria, në atë shëqëri, në atë shëqëri, gjithë sësi, do të përhapët edhe ndihma soliteti përkrahia, lidhja mes njëzë e kështë më rap. Në të kondërëtën, aty ku përrapet alkoholi, aty ku përrapet lakmia për pasionet tjetrit, aty ku përrapet zilia, aty ku përrapet lakuritësia, aty ku përrapet në këtë duke negative, atë në shuqiri, dë mëzda, dë mëzda, dë të përrapet oretja, dë të përrapet oretja, dë të përrapet inatime së njerëzve nga se Allah u Gjallahu Ala, kur fletë për shambull, si kur dhe përmandim, për alkoholën dhe bijozin, thët, shëjtani djali malkuar, për mes përhapjes e alkoholën dhe bijozit, dëshiran të fut në armici. Kësë njështë e dehër, nuk din që aflasen. e flasën. E fy në këtë, e rrijet ma atë, e nënçmonë këtë, ajtiti pasi ja këthanë, dhe fut në armitësi. Prandaj, ne imi dëshmitarë se të këne në shëqërinë tonë, dashëuria mes njerëzve nuk është në nivel në duhur sa njerëzët ankojnë për zilin që është për hapë. Kushtë vlasë dënë me të pa mirë? Kushtë të thuj njerëzët. Kushtë s'ka që fësumit kujtë me i kalzunit mirë? Së me një herë. Me një herë me me me me me, me urrë e të meselit kur meta me me, me pritunga e mirë që Allahut ka gëzuar meta sepse si shkodet kanë ortho sepse so e, si e do kurive negative urrë të mes njerëzve inavote të mes njerëzve shkputja e lidhjeve mes njerëzve gjitha këtu i ka sjell këtë që vdes bërtë do kur i negativ andaj sikur të ndruar në qofseni nuk punojmë kë drejtim që të rrenohen dhe të larguohen nga familja tona fillimisht nuk urin negative. Dhe nga shoqëria në përgjithë. Atëra të timi dëshmitar, Allahun e lutem mos ndodh kjo. Po do timi dëshmitar të një urrejtje të shtuar mes njerëzve, të një inati, të një garimi të pandashëm mes njerëzve ku nuk ka mëshirë më, nuk ka dashuri më. Nuk ka përkraje dhe solidaritet më. Atër në këshësi del, del në shesh egoizmi, uni, humbja në djenis për tjetërin. E me kje që nga këtu, mi afton tjetë u rejtja. Rëziku i dyt që e sjenë dukuri negative. E që dhe këtë rëzikimi duke e ndirë si kolektivitet është për hapja e shumë smundje psikike në mesë njëzë. Për hapja e shumë smundjeve të së datë nuk kanë qenë maherët. Gjdo i dyti njëri, më stemë me gjdo një që rrinë, dhe gjënë se shprejkë nga stresi dhe depresioni. Nuk këmë rahat diqka. Zdi, kena put mirë, po, shrahatë si natë u bozë, zdi që ka u bo me nebe, së për hapja në, Njërës të në kohën nga depresioni, njërës të në kohën nga stresi, nga nervozizmi shtuar, njërës të në kohën nga një ngarkes e vazhdushme që e ndien dhe, dhe me orë të të ranë nëse flajnë nuk e ndien të pushuar. Ka hu bërë qëti i kohës, ka hu bërë qëti i pushimeve, ka hu bërë qëti i të hyrave, ta shkejnë ma shëmë tyra se maheret, po sa është ta e që kejnë pas maheret? në sta para luftës njerëzit kështu flasin kemi pa edhe pak para por që në pas di varrlei knaçia është plot në na kanohet më çka kemi tash kemi 10 vesh marr zon po s'knaqesta me kët pse ka uknaçia pse ka humbë lumturia pse në vend të knaçisë dhe lumturisë pse në vend të rehatis kanë ardë shqetësimet depresioni streset ngarkesë shumë ta psiqike që njerëzit po vuajn pe tyne pse Allah i si pasoj e dukurive negative. Pashka këse njerëzit jenë duke i shkelur vijet e kuqe të slët i ka vendosur Allah u gjerële gjerëlu. Pandaj, si mës dvijet e presionit, si mës dvijet e shqecime, kur një njeri është imbushur zilin dhe i tjetërit. Nuk më në konëra atë kur ose druga pseu or druga jeni lu gjendesh ka knohen dizka se do sint knojson shikuan my artificiale dhundshme te ndihen pak pak mundi tlumder pak mir mundi andaj ku depresion qe ka ard ky stres ky ngarkes ka ard si munges e besimit te drejt nalloh je lewala ka ard si munges e punve te mira dhe ka ardë si riedhoi e natyrshme e prezencës së shtuar të dukurive negative në shoqërinë tonë. Në familjet tona, familjet tona. Prandaj edhe kjo është një rrezik i madh që e kanos shoqërinë tonë, për hapje, qytete smundjeve që nuk kanë qenë më herat. Shikuar, ka të gjithë shtriton kanë qenë me probleme ekonomike. Ata gjyshriton kanë qenë me probleme shëndetësore. Kanë qenë smooth. Mirë po. Skandinic ka depresion, dikush mund të, po, na është ka depresion, po s'ka pas mjek që u ka vënë qenë smooth-esh, jo valla, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Ata kanë qenë smooth. Ata kanë qenë të varfër. Mirë po kanë qenë të lumtur. Kanë qenë bashkuar, të bashkuar, shikoj se kanë jetuar. Sa ndriu ngajëra Nuk ka, nuk ka ga dishmëri, fëmiju në vetë me dëru, me ndëgju. Ngarkum. Nuk ka, nuk ka, nuk ka ga dishmëri, që dy bashartë, burin me grunë, bisedoj lirëshëm. Kase burin nuk kuar s'ka kohë, gruja e mbushur nervozitet, pse burin saj si kushton kohë, dhe kështu një shkërjeta. Shokën me shokën. Nuk ka një një kujtja, ka një problemë përshka këse, kujt me kajt? a kajt? Ajë tjetëri të posat e filan, ajë thët, kurë të ti qako mune? Bosh pishman, pëse akazoj problemin të tënë, nga sajt të kangarkua dhe me dy tjerë, që si ke pas ma herët. Gjitha këto. Pse e nërë? Pse kjo shëshin pëvun për kësoj? Thasht si pasuje, dukurive negative. Dukurive të këqia, të pista. Së mundjeve të shumë të qenë për hapë. Së mundjeve, jo, së mundjeve Jo dhimbje vendtrop. Jo ja, jo. Ja. Si pasoi asmundjeve të shoqërisë që kanë përfshi vendin ton, Allah na ruaj. Rreziku i tretë, sikoi ëndruar, është se kur të rinë un vlerat, kur të përhapen dukurit negative, le të njerëzit shkëputin raport me vetë. Por ata sikoi ëndruar shkëputën edhe me të kaluarën e tyre. Nuk dinë për të kaluarën e tyre. Harrojnë traditën, <coughs> harrojnë të kaluarën. Dhe duke haruar traditën e të kaluarën, humbin identitetin. Tani janë për në kërkim për një identitet të ri. Kërkon perëndim, kërkon lindje, kërkohetje, i ka humbur identitetin e tij. Pse? Për shkak të propas duke qenë negative është të rënu sistemi që nëmban të lidur me të kaluarën. Në kemi një tradit të bëjshme, të pasur me vlerat si kur sa shme herët. Kujan ata që të rasen për tradit? Ma dje pëndëgjojmë të tilë që e prezentojnë në vetën e tynë si mbrajtës të traditës, si mbrajtës të islamit tradicional si kur sa e quajnë. Kujan ata që të luftojnë të këritë negative? Apo a thua valë si bastyre, atë islam tradicional që enë dhe se kemi pa po verzionet i si duke taj, betë si shpreje për e ndëgjëm ka lakuhet në gjuhet e tyre. Për ta si rëziku me i madhë që e rëzikon islamin tradicional qenë ka një grup njerëzish që nuk përdi nësë kusë janë. Asë kusë janë. Por me imagina ota grupe extreme, grupe të rrezikshme. Ku janë ata? Ku ku vëprojnë ata? Ata ku janë ata? Islam International, po humsin mirë traditën e vendit tonë, e baballarëve tonë, e gjyshrëve tonë, po e rënën la koricien në rrug, po e rrezikon alkooli i tepër që po përdoret. Po rrezikon mënyra e dësma me si po bëhet. Po pa rrezikon droga. Po rrezikon imoraliteti. Kto po rrezikojnë? Kto, kto, kto, kto, kto, kto, kto, kto këto janë, këto janë, ç'skinë me lup, iki kat sile, ç'ki? Ekta mbrojtës në thojza. Kta mbrojtës, ku i janë këta? Ku janë këta? Ku është zëri i tyre? Për të mbrojtur traditën tonë. Nga kjo që përëzikon. Së kemë dëgju fjallë për të fjall tyne për vlavrasin që pëndodhë goti që dëtit. Së kemë dëgju fjallë për të tyne që flasin për, për, për shumë dukëri negativet këqia që jam për, për habëm besin tonë. Lakmija, zilija, kopratësia, e të tjera, të tjera. Për nëj dukëri negativet Çetujë ato që rrezikojnë traditën tonë, islamin tonë, fenë tonë, vënë në kombin tonë, çetujë ato që e rrezikojnë. Ju jo në grupniet e spodin ku janë, hello kurse ka gjetë ku janë Allah. Ai mos bëj i pietës spekulime dhe manipulimeve të njerëzve të ult që për interesa të caktuar çfarë qofsh ato? E shesin edhe fenën e tynë dhe kombin e tynë dhe edhe dhe fytyrën e tynë keq që kanë shëseset t'vojemi këto t'rohemi nga këto nga nga këto kurtha që po na vendosin t'i demaskojm personat e tillë që t'i tregojm se ju nuk keni mbrojtje të islamit ju nuk keni mbrojtje e traditës ju jeni përfituas nga çfarë ndryshme për që të bërë xhurrëm që t'friksoni muslimanët e shkretë që t'i ngarkoni këta muslimanë t'i vani me një problem që Balët kanë tjera, halëm me nga rëku me tjera probleme, për një që se gzistan, për një që realisht nuk kështë rëzik, duke, rje, duke pastaj zhvendusër vëmendjen nga problemet reale. Meru me, me një që se gzistan, duke munduar që të imponuar se gzistan, që të zhvendusët vëmendja nga to që egzistuin realisht, Dhe që realisht e rezikojnë, që ku e ndëruar, realisht e rezikojnë vendin tonë, traditën tonë, kulturën tonë, mentalitetin tonë, ato e rezikojnë. Ku e në këtë të zëra që slasin për të punë? Por që dhe fjallë një e dyta, në e mbrojmë, në emi për islamin tradicional. Cilë në islam tradicional? Ku është taj? Në cilë në lijë për shkrunaj? Si kanë që në gjyshën të tonë? Moslasë për stërgjështet e katërgjështet. Si ka qenë gjyshe me gjyshe të, si ka në qenë ata? Si ka në të ua ata? Gjyshe a jote si ka qenë? E shveshër si kurse janë tashë në përrrugë? Qka jetë të mbrojti? Qka jetë të mbrojt? Përndaj, ajo që e rënd traditën, është përhapja e madhe duhurive negative. Këtu duhet këtë dosim, e jo të nësilin palavrën nga mëtë ndryshmet, që të hëtoj njerës e shkret, e të futin panik, se ka tendenza për islam, që farë islami? Ka tendenza rëzikot islami tradicionale? Cilë islam tradicionale? Ata që përëzikon islamin e traditin e vendin e janë ata që përhapin rëzillëqe, në dy cira, lë kuritësia, kështu më radhë. Kjo njerë që njerë i fëtën, mbulis, gradë, të mbulohen, për rëzikot i sa me të rëzionë. E gjushka qene, Allah, gjushja jote, pra. E gjushja ati, ati, si kanë qene ato? Nëna tona, gjushja tona, si kanë qene ato? Si kanë botë darës për para? Si kanë jetu ata? Si kanë jetu ata? Nëseveç i referohemi tradites, të referohemi si duhet pra. Jëtë përzgjethim, një selektiva që nga pëlqenë, dhe të imponohem një verëzion të pacen, të fabrikuar, të një islami dhe të një tradite që absolutisht nuk kanë egzistuar kur dhe nuk mund të egzistojnë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në aherë rrezikon vendin ton. Jan pikërisht këto dukuri negative. Dhe ata që dëshiron ta mbrojnë islamin, dëshiron ta mbrojnë traditën, le ta mbrojnë këtë popull prej këtyn e rrezullëçeve, prej këtyn e prishëve, dukurive negative që po trokosen çdo derë. Ata lejnë këtë popull skrecë, bënë na kan tut. Bënda kanë frikësu. Ta është këna fillu ka pak ma qetë munil, hamdullilla. Sa të gjenerata, gjenerata, kanë jetu e kanë vdekë me frikë. Po na sërmojnë sëtë, po na hinë sëtë, po na vrojnë sëtë, po na i marin djemë sëtë, në nësërë, në në stëpë me frikë. Ta është pak qetësi po kemë. Ta është pak rati, ta është dalin këta në tutëri me dhikën të të të të të të të shë. Popl, le, lej pak sigur të rëhatë të, të rëdojnë këtë milet. E në qofë se duhet me mbrojt nga diqka këtë popël, atër duhet të mbrojnë nga prape e dukurive negative. Nga këtu rëzëleqe, të mbrojnë më rininë ton nga droga, të mbrojnë më rininë ton nga kafet, të mbrojnë më rininë ton nga rrugët, të mbrojnë më rininë ton nga rahjet, nga vrasjet, Ti mbrojm të, të rejat tona, vajza tona, modra tona. Ti mbrojm nga çdo keq përdorim. Nga nga, nga, nga gjithë rënim në dërit dhe imoralet. Ti ti mbrojm nga gjitha këto dhe shumë të tjera. Nga se këto duhet të mbrojmë. Përndryshe rrezikohet Islami, rrezikohet tradita e vendi, gjithatë ato që na kemi kemi investuar që të kemi mirë dhe rahat dhe kimi logarit, se gjenat e ashme dhe të vazhdoj më tutje me ndërtimin e soj që ka ndërtuar të para ton. Përëndaj, si gondëruar, me përhapin e dukrive negative, rëzikohet raporti jon nga se mbushëmi o rejtje dhe zili. Me përhapin e dukrive negative, me përhapin e dukrive negative, si kur që e përmanda ma erët, rëzikohet Gjendja jonë, rëzikohet disponimi jonë, rëzikohet me të goditemi, si kurse po goditemi, nga shumë smunit të rënda si depresioni, shqecime të shumë të shpirtnore, nga rkesat, me përhapin e dukrive negative, rëzikohet islami jonë, feja jonë, rëzikohet tradita jonë, rëzikohet lidhja jonë më të kaluarën, rëzikohet identiteti jonë, këjtë rëzikohet. Andaj, të ngritemi e të mbrojmë këtë popën nga kërë rëzik, nga se në qofë se humbim identitetin, i humbim raportet, qofë se humbim familjen, në qofë se nuk në dihemi mirë, që ka na duon tjera të pasdaj, që farë vlerë e kanë tjera të pasdaj, Absolutet Azjevallam. Gjitha këto i rëzikon një pakujdesi e përgjecëve, qoft familjar, qoft institucional, qoft qeveritar. Këtë qoft e ta përgjecë? Neglizence e tjune, pakujdesi e tjune, për balë këtyre dukurive negative, mund t'i kushtë e këti vendi shumë. Nëndaj, këri familjar, prender, bab, non, po edhe ju vlezër dhe motra, të gjithë jo, edhe jo që keni përrisi në shkola, edhe që keni përrisi, në gjda aspek në vendin ton, keni frika lona zogjel. Mobilizoni të gjithë së bashku, që në mënyrë të drejtë, të matur, të urtë, t'i kursim, t'i kursim këta të rinë nga zhytja në dukurin negative. Taruajmë këtë shëqëri nga përmbyësja anijës përshka këtë peshe së rënd të dukrive negative. Dhe të vazhdojmë me mbjelljen e vlerave, me edukimin e gjeneratave, që të gëzojmë të mire në këtë bot edhe në botën tjetër. Të të Koha, veç ka kaluar, shikohen në ruar, për këtë pies, andeja nuk duha të agjas me tepër, duha që këtu të përmbylli këtë pies të par të emisionin ton, që si kur si e këndenuar pastaj të hapim Linja tona që ju të inkuadrojnë, andaj e lutsoj Allahun e manduar që zotit na ruan. E lutsoj Allahun e manduar që zotit ta shpëton këtë shoqëri nga dukuritë negative. Ti vetë disën Allahu i manduar të gjithë ata që kanë përgjësinë ka drejtëtim, ta luajn rolin e duan ka drejtëtim. Ti janë më të përgjithshëm, të kenë frikën e Allahu xhalla xhala lun ka drejtëtim dhe të munduhen që me vërtet me tëra që kanë ta ruajn kët popull që mësë të zhytet në mbeturinat edukurive negative. Allahu në ruajt, këto e bëm një shkëputje, të shkurë të shikojnë ruar, e inshallah dë rikëthejemi për sëri, andaj vazhdojnit të mbeteni me ne, Zotë i ruajt. Bismillah, Rahman, Rahim, shikojnë në ruar, u rikëthejemi për sëri në pjesin e dytë të misonit tonë, që ka thot feja dhe parase të bënim shkëputjen e zakëndshme, ishim duke foljur për dukurit negative. Dhe tashmë në këtë piesë jemi vazhdimesh në pritje të telefonateve të juaja, duke e hapë për kështolinën përmes në në të tërifojnë që i keni në piesën e pashme të ekranit tonë. Ishim duke foljur për dukurit negative dhe për rezikun e këture dukurive në shoqëri. Nga njerët dikush mund të thotë se... Këto dukurin negative që përhape në mesin e njerëzve, unë nuk mund t'indalë. Unë nuk mundem që dhëtët... E, kemi telefonat një herë, po e nënkuadrojnë. Urna, urna në. Urna në. Selam alekim. Aleikum selam. Ta një pykje hoqë? Po urna u në. E, e kemi një gjami në fushkësovë loqën i senantë. Po. Dashkallit aty, po argjamia për porra, po, po e kem uh, burrë të thërvë. Për porra xhamies a lejon të më fol? Po, xhart Allah, xhart, xhart. Ëh fillimisht për probleme të ktilla, do të thotë duhet të mirë në Hoxhallart aty veni. Do të, të ka Hoxhallart në fush Kosov që ata mund të përcaktojnë, nuk mund të flasum për një xhami që nuk e kam parë dhe nuk e di si duket. Tash vordët e serbë nuk besojnë se mund të jenë obor të xhamis, pra që nuk ndodh. Fakti që janë afër xhamis nuk prish punë. Nuk prish punë. Normalisht ka qelëluar ashtu që, tjet, që të jetë që të jenë vordët e serbë, ju muslimanëve, afër xhamis, por xhamia ka, e ka rrethojën e vet, i ka muret e veta, e ka do të, të hapsin e vet që nuk ka bëjmë ato borëza unë pra nuk besoj se këto vurre janë në kuadrin e xhamisë, ka se s'kan si të lidhen. Por megjithatë, pa thënë, lidhen me këto pyetje që kanë të bëjnë me xhamin, me ato gjëra që duhet me i pa në njërin terren, të më që duhet të konsulojnë xhoxhallart e Ativanit. Emëndo që elham në Kosov, çdo qytet do vend ka xhoxhallart të shkolluar të përgatitur që mund t'i japin përgjigje adekuate xhamatit në problemet e tjera. Andaj mendoj se e njëjta është edhe në fush Kosov. ë kemi të rëndë të, të, të, të rinkuadrojmë Selam aleykum. Aleykum selam. Eh, Dhe shtë me t'abon një fiqe. Po. Eh, Alloj është problem për emisionin që e një të e mojtë. Amin edhe eh, jo. Ki që ashtë... Uh, une nën stop shkoj të familjarët i vizitoj e krejtë. Shumë shpeshko po. i vizitoj e sëne. Unë jam një motër muslimane që 12 vjet nuk kam fëmijë. Po. Erë, ato familje që kanë dhuritë vin nuk vinën më vizitu korr, nuk vijnë as vizituar. A duhet më shkûnet ata a patë vizituen, se ato shumë vonon në nëntë muaj mua. Po, po, po, po. Është çort, është çort. Inshallah. Është diçka rreth 10, se kanë më mu më përjet diçka. Se kam shumë vezvese kam. Qëfar vezvese? Po vezvese, kër po hinë banjo, dishtëka na shumë do vezvese, pepën kryje, unë e mundona mi hjek atë atërët, subhënë Allah, shumë kryje po më hinë. Po, po. Selam aleke. Aleikum ale ale selam, aleikum selam, të lërgë. Se për këtë për të për të përtët, i vizitoj familjarët, dhe të mështë ati të, të burit, por ato nuk më vizitoj mua korë dhe për kondër kësaj më nënqmojnë. A duhet të vazhreti vizitaj. Njëriju duhet të bën mirë dhe duhet mundohet që të tjerve tu a ofran mirësin e ti, tu a ofran dihimin e ti, përkrajin e ti, edhe pësa ta nuk e bëjnë të njëtën për balti ngase nëse njëriu i bën mirë vetëm atij që i bën mirë, atë rënë këtë rast nuk bën mirë, por kthen të mirë. Nëse të ond vizitoj ty që ti më viziton mua. T'bëj mirë ty që ti më bën mirë mua. Atë rënë, s'po bëj diçka tjetër pas, po e kthej vizitë me vizitë, po e kthej të mirë me të mirë. Por ti bën mirë atëherë kur i bën mirë, mirë atij që ty nuk të bën mirë. E viziton atë që ty nuk viziton. Edhe pse normalisht nuk duhet me kohën këtu vizitat është të shpeshta nuk vjen ti i viziton për raste të caktuar kur kur është rasti më vizitu kur ka ndonjë ndonjë rast familial kur ka ndonjë të smut me vizitu kështu më rad vizitaj ti mos ndërpei vizitat as për këtë në nçmimit kur kur ti nuk mund më të nçmu ato janë nçmuj vetë në tyre allahu nëse ti mos më mëson nçmim ti mos më mërsë shkëlje ti xhillai ti keni frikë qallahu në mëndua Kajtë mundi mu sëpërvu me më spasët të misë. Kajnë është së këtimi zotit. Allah din kërstë hari. Ka mund si Allah më sëpërvu ju me të qka që pastaj dë të shunë se s'kinit qka me bo për balasë ojë sëpërvuve. Me ne që i vazhda me i këshilu, e fjallë të mira, të ke fundit rralaj vizitat nëse të nëshmojnë po të e për, për mësë i shkëpët lidet të tërsesht. Edhe se për ketë vezvesve ke Aleikum salam. Si jesh? Mir, elhamdullahu, ne mirë. Resha davoni vitje, në rast, ja ku nisë radhën kurom, tash ti. Po. Edhe to lezu kurom, domethënë përpara se mfal, tash unë komendoj për askon avaz, tash unë kuram komi, e kometu një ndaj, nuk e bën kurom, që është ndër lumë me hor mishin, për ndamin të Allahut. Mishin që nuk është në ment të Allahut, po. Po, edhe ku po na jonë është vetëm ullo në fund, në fund është sevorë, sepse si, po bien mirë Brazili tatë. Atë komandon të duaj të dëgjoj të më ato. Çfarë mishi po bin? Në pyet. Mish tani pyetë përgjigjet e tua. Çfarë mishi po bin se dëgjova? Mirë Brazilit. At po po Brazilit. Brazilit. Po. Po, qartë, po qartë, qartë. e çart, po e çart, e çart. Ai shumë duke dhënë përgjigje motër se na telefonoi më herët për çështën e vezveseve dhe kemi folur dy sa për vezvesat. Vezveset jenë sprov, që sprovohem e to dhe nuk duhet njeriu si të them, ta kuptan si fundi botës vezvesen. Që kam ka gjetë, po më vins, po moj. Shejtani malkuar i cili vazhdimisht nga luftan. Përlimi është se ne nuk e luftëm atë e vazhdimisht. Na kena qëftysh me ik pëjtina. Ai po të lufton ai ai Allah ti jesh betu se kam të luftu. Sa in nuk nonet kur se luftuari. Çist ka mund të zit lufton? A nda luftohet vetë atë? Lufta ti kryhet në vezvese. Ja mundot me të shqetësuar përmes ëndrave në jum, ja mundot me të shqetësuar përmes vezvese ku rezjud. Kë, kë është puna e ati? A ndaj kjo është puna e shejtanit, nuk është puna e yujtja. Lartë, te më s'mena për atë punë. Pa për më vinë, i njëraj tërseshtë, kuptaj e se në qovëse, i luftën ato, i urrën ato vëzvese, Allah është duke të shpërblujë, ty dhe vëzvesja, ty urrën, amdullar, fitoha sa hopë të zote, unë e pe urrëj këtë, kur shetani e shetë, qëtësin të në shpirtnore, dhe kur e shetë ti po logaritë, në shpërlim të kalohë, si pasë e kësaj, i Ka s'ka sopa i ty me të njimu me vitu se vape. Përndaj, për nësikur se me konë lufë me një armik, edha i pëtë pët, pët, granatanë, vëzhtimesht. Minë përka marë është armiku atje, se sër pëtë të gjuntë një granat, ti përfitën një milen eura, pëtën. Ajë të gjuntë një granat, ti përfitën një milen eura. Ti ajë pëtë të gjuntë një granat, apo ti përfitën të ritora tjë ko. A gjuntë mu? Jësë gjënë mo, së s'ka e s'opë, se dëmtu, i po gjënë me dëmëtu t'i pofitan. Por kur në shëse po dëshprohemi, po shgënjemi, po mërzitemi, po friksohemi, po lodhemi, a i vazhë dërmatutje. Kase, punë e ti është me të shkatëru. Më. E mësja leja, kërka për Allah në dimë, kërka për Allah në dimë, këna e ka cilë është vazhë dhimë, në në në në në në në në në në në në në në në në kundra suran kul a'udhu birabil falak edhe kul a'udhu birabinnas nuk ka ilash më i, i mirë me len Allahu xhelalu dhe ula për gjitha këto se Kësi këto dy sure pse pikris për to probleme këto dy sure kanë zbrit Muhammed sallallahu alejhi dhe selam ta in yrimi edhe luftimi tyne llogaritja e shproblemte kallahu ka xhelalu dhe ula për këtë çështje sjan këto tuaj ti po i urrën el hamle os më nai kështu kjo është pijll e shejtanit është vezvese e ti spirna me to Për saat inshallah me din Allah xhendevura. Mundoje somat e për të bësh Allahun dhikër, ta përmendë Allah subhanallahu alhamdulilah, la ilaha illallah allahu akbar, astagfirullah. Rrinjesh di somat e për merrë me punë mira, mas rripa di hava, gjithë këtë me din Allah xhenllahut ndihmuën në largimin e vezveseve. Ë pyetja vllo që na telefonoi Meret, alhamdulillah që fillomu fal, Allahu të forcoft, Allah e nderuar. Edhe më mirë që po lexosh Kur'an. Dhe është të vërtej se Allahu Gjellewala a thatë në Kuran, në disë vëndë në Kuran, jo vetë një vetëm në një vëndë, Allahu Gjellewala në ndalan që të ham u shqim respektiveshtë mish që nuk është tjerë në emën të Allahot a al dhe gjëtë. Po krasaj Allahu Gjellewala në ka lejuar që të ham mishën e ehli kitabit, krishterve dhe të qifutve. Kemi telefonat, po i nëkodronim pas e vazhdojmë, po urdoni. Që lomarin. Aleikum selam ratullah. U ndërua pyetja e parë, e cila u bhuhet i mod. A bën më pal në xhamin ku ka kvarrizët çerdhe? Ë, kjo qëndron tek ai, një el ensinat poshtë rrugës personave që fytyr pa kur. Urna? Ë, këndoj në Basri, për që anë në cërëja është pastorë. Po? Mag Magistarë. Po, po. Aje e ka ndërtu një gjami atë të edhe, kështu që i kështu në kështu në kështu në kështu njërëzit. E, kështu a që, që, i e që po, loj, këmë, të i kështu në gjithë atë të në të që i ashtu mashtrin. Po, s'po di për sënë gjami valojë, në të kështu në kështu në gjami asë e anën, në kështu po, në kështu në kësht Këtë ashtë kanë dërgjëja, të rrasët anë edhe i mashtëra njerët që të qkojnë atërë që të këqyri me hajmalia të nësë, kështë që jam hosë. Po, që a gjami që e kanë drecë, a... Jo, që a gjami që, po thushë e kanë drecë, a i faltori, a është që ka gjami që qaj vla vete për ta? Po, dhe për një aporët që la u buët. Po, a, që a gjami është që, që, që, që vorë, e që e që, që oshtë... e dhe... vorë Po po po. Unë ishopa në në prrëzina dhe në vekë qoftë sa qojin nëse do të kisha luaj sipas çfondet mirës me sa se po na nxjerr probleme. Është çortull, është çortë, është çortë. Unë pikris për kët thash, prandaj nuk e mora përsi për si për përgjësinë përgjigjes. Tash, nëse është xhamia dhe të gjitha xhamijat që janë xhamia dhe që kanë imam legitim, janë në yurisdiksion e bashtisë islama dhe bashkët e islamin nuk lejan për atës o ne kemi informatet dhe dim, dhe kjo është me ndimi jonë për ta, se ata nuk lejojnë që një njëri, një mashtruës dhe faltor dhe gënjeshtar, si kurse është personi që u përmanë me erët, që ajtë të ndërton gjamin dhe ajtë të menajan gjamin dhe të përfitan nga minbatja gjamis për të legjitimuar veprimet e ti të ndyta. Nuk më ndaj. Enqovës është ndë që e bartë emëm në djemishcë, e nuk ka gjami, ata në këry shka teter. Por këtë edhe thashtë maheret, nuk ka mund si një hojgj i një venjit teter të, të fletë për gjemijat i një venjit teter që nuk edhina jet ven. Përne edhe fillë milishtash, drejtojën rimë i hoxherlojve e shtar, fushë Kosovë, hoxherlojve në kshilin e bërqisë islame, hoxherlojve gjemijeve që i keni, ata e din shumë mirë këtë rast, që ndë Nuk për e di që kanë nërtu a i gjami, për i thret njerës dhe të shë, këtë nuk për e di. Por, dhe të një gjelarë vë atje, ata e din shumir këtë qështje. Dhe me siguri, ha gjelartë e fushkosohës kanë folë për këtë qështje. Dhe mendimi jëmë, është mendimi tyre. Për shkak se, uh, për një gjë që nuk e di rralisht, nuk mund të flasë. Në qëvë se a e kanë nërtu a i gjami, dhe ka a Çernier dy korda jamiat mashtruan shkoën tek aj atëra kë i ngjan asaj që Allahu xhelleualla e ka quajtur mes xhithu dirar jamija e sherrit jami i që është ndërtu për të bosherr sikur se në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi dhe so dy ftyrsha hipokret e kanë ndërtuar një xhami pak më larg se jami i pejgamberit sallallahu alajhi Ata e ka ndërtu këtë gjemi për shërë, me i da mëslimat, mos më shku mu falë të këpëgamerisë o sëmë gjemi tia tje. Dhe Allahu ka urnu që e më rënu e gjemi. Përshka kësa e gjemi e shërët. Përdej, une nuk mora për esime dhe asë mu falë, atje asë mu falë. Pyqëja ishte për vërezat e sërbëve që janë, edhe une folë se vërezat e sërbëve nuk besaj se ka një dhe me gjemi. Asë nuk ka mënësime në do të shërët, po n është i unkuar në këtë problem edhe personat që folën për të, falturi edhe mashtruesi i njëri, atë kjo merr tersë shkoje tjetër. Prandaj nuk e njej situatën, nuk e njej jamin, nuk e di rrethonat, nuk kam guxim të flas për këtë çështje, por dua të them se atë që përmanda për në fillim mbetet përgjigje ime, referojuni hojllarëve në këshillin e bashësisë të Fushkosov, hojllarën xhamiat e Fushkosovësh që keni, ata e din këtrat më së miri dhe ata ju orientojnë këtë dërtim më mirë, insha Allah. Allah gjëllohë në ruajt nga qdo matrapaz keq për dërës mashtruas që të entënë edhe gjemija me gjemija njështë me i mashtrua Allah në ruajtë. Allah në ruajtë. Po, kimi telefonat? Urna? Allo, selam alejkum. Alejkum, selam. Uh, po gjëllohë në ruajt kom një këtje. Po? E, kom një haltë madhë shumë. Jemi nëme batë dhe dhe sinëtarë falim namazin, agjërojm ramazonin, po kemi një dia shumë problem. Po, po. Shumë von probleme. Po. Është shumë agresiv, shumë sjellje të keq, si rrukur dal pas ka filluar në shtëpi. Do të tani <coughs> propozim për juve. Po. Ti kush më udhretu? Kemi Poh. shumë hall të madh. Inshallah do të mundohem me dhonë në disa kshilla, do të nëzot i bënë kajrë me to. Amin. Selam aleikum. Aleikum, selam atë Allah. Uh, Ishtë më dukefore për mishin që ta vjen nga Brazili. Për i që vjen nga ata që në i thartë librit, kryshtera po që fotë, dhe nuk kemi argument se ata në therë në tyre të mishit kanë shkelë normat islamë, nga se normat islamë e në gjatë theres, jenë përpuhetje me norma që i kanë edha ta në finë t'june. Atër lejo të hatë mishë t'june. Në mishë i vijë për Brazilit, nuk kone problem të hatë për dirë së so, nuk kemi argument i cili nga zhvendos nga lejimi në të ndalë uren. Uh, hal medjolin, Allah në arrujt, kjo është problemi madhë, nuk ka sprovë përprindin me madhë se me e pa të djalin kështu të dëvjuar, qërjëntuar, problematik e kështu më radhë. Nuk dua që të mirë me të kaluara në tash. Të kaluara uh, sa so keni bërë, sa so s'keni bërë, kjo ka kalu tash mu. Nuk kemi që farë të bëjmë. Jemi përbad një realiteti. Mëndoj se nuk duhet të ndalini se këshiluari. Ma vërë birë se nuk o mirë. Pëse së përbër me shku këtu? mërë një shokë qështë, të në të nganë, anë, të të në të me e këshilu, mos unë dalinë së këshiluar i korë. Më ndoni, anë është disi, me a gjitë, përsham për të afrë me të ju, gjali halës, gjali migës, gjali tezës, dikush, që ata në të mirë, ata më ju afru, hajde gjali ajës, me thonë, i dajës, se dikush, hajde dalëm dhe qëto, me abu një shoqëri, tjetër, Më mujt më angazhoj me diçka që habitet nga shoqëria ku është. E tretë më mujt më gjet në një punë, thajrit ku angazhohet. Saqone një njerëz e pa punë badiavgji, mirë me çtë punë. Më mujt më gjet në një punë ku punon, më regjistuan shkollë diku kumson, kada kada dole, hyn, më provuan, s'po dham se këto kanë të bën, është asnjëz nuk bën, po po shpresojm të kalla më provu. Më provu inshallah. Domo më këshillu, më gjet dikon përt afërve që e terrhi nga shoqëria rrin me top pak më te për minutë nga dikush që e këshillan gjithashtot, e habit me dhe pun tjera, me angazhu me shkollës e me, me pun, po shpesaj, e katërta, me bodoha, me lutë Allah në gjellëvara, veçadresht, zemra e thyër e prindit, e babas dhe nonës, prindit kërë i dretohet të, Allah në gjellëvara me këtë zemrët thyër, me këtë haltë madhë që e ka, me lijën Allah në gjellëvara, Allah nuk va këthënduar të bëshë, Anë e qenë këni muslimani, alhamdullah, namazli, agjerani, bëni punë të mira, mundoni më lërru nga punë të këqia dhe më katët, qa unë i natën, qa unë i natën, pjesë në tretë natës, nora, nora 2, nora 3, qënë, që e dur të latët, të zëtë, të e ki këtë djallë ndorë, zemrë atyrë ndorë të në, o Allah, u zëje, o Allah, drejtaje, bëdoa, bëdoa me zemrë të ty, me parullit e kalajja levala, Edhe mos ushganje, mos udeshprokur nga lutja, vazhdo me lutje vazhdimisht. Inshallah shpreson te qallojë Allahu qallojë pa permeso gjenit. Andaj me këto katër gjë që përmenda, mendoj që inshallah me lejen e Zotit ka mundsi me u përmesosur gjenja e ti. Allahu gjen lavela përmesosur gjenjet e gjithë të tjera që nuk janë në rrugën e Zotit. Kemi telefonat e inkuadrojmë? All-on normal? Normal. Aleikum selam. Urna. Kam një pyetje për ju, ha nëse vën. Po, po ndëgjojmë. I kam dëtë mi se zakonesh dëvogë, i kam nëre 7-10 në në nëmë da s'gjetë. Po. Se zakonesh të armë dhalë më zëhen, më më vrahëhen. Dhe që këta, se zakonesh nërmarë që shtë të gjithë. Po. Jo më kry, ja, dor, ja, vjagder, ja. Pa. Pa. më kryëja, dërja, vjakë drejeja. Po, po. Menë falë shëfotjë, kanë në rinjështë. Korëgë, korëgë. Ah, dëme të miha. Dëme të miha. Fëmijet, nga natyre t'yre, veçanin këtë mosh, kur janë mosh t'hersh me 7-5 vjeqar, vjeqar, nga natyre t'yre, tyre s'ja si t'avrapojnë, luajnë, janë t'paku i dedhse, mund mordzu, nuk duhet mi kuptu këto shumë edhe me shqecim. Dikush, thëtë për bësham, po që fëmijet vërën, korë së rëzohen? Po ata korë së ngajnë. Ka fëmijet që janë qetë, po shuhë shumë, janë jo shumë aktiv, e normal nuk r Ka dhe thmi, subhanu Allah, vazhdimirë në verë për për bëjë. Nështëta, ni qënë herë ka mujtë më rëzuhë. Qatë shumë në vizë, një herë rëzuhët. Kjo është e para. E dyta, edhe fmive e, në shtëpi për shembol, në qofëse nuk falet namazi, në qofëse në shtëpi, shikohën loj-loj serija, muzika, e kështë më radhë, e shpi Allah në rujtë, aty ka... Ka shëtan shumë që le bizin. Tëhethë thëmija nërmanë që irtë rëzohë, te, te, tepërë nuk luot dizet më shumë ta mat të matë njoja. Q ka s'kona të shpijatë? Gjithë s'kona të shpijatë. Dhe të me duhet me shpijin me pas namaz, me namazë, me përmentet Allahu Gjelewala, me lezu Kuran, me shstëpijin me pas atë që Allahun e knash, me nërg 뭐가 shpijat që Allahun e hidhëranë. Edhe kjo është një shkak më rëndësi që du të më marë parasysh prendrit për miru thëmine t'yne. Edhe shkak ku i tretë është, një knufmi me Kurën. Pegambeli sa osta me kishtet rëdit, që një për veti i vendasë të në gjuhë dhe u akëndon të lutin, duan e mësyshit. Qalami mbrojt nga gjdo shetan, nga gjdo sy i keqën, nga gjdo e keqëja. Në libri mbrojt e muslimon dhe keqëja. Si duhet mbrojt të fëmine nga mësyshit, nga sy E mërë doanë, së dhimë për mëshë, le të zaje, këna jëfëmjëve në Sabah, në kësham, që ju ka e në Kur'an me ngu ka pak të mijë, në Handulla, që të cërën me Kur'an. Irë po, normal, As, doon, ka shpia, fatkeci, shpesoj që shpia ju nuk ka shtetil, par ka shumë shtepi, shikon dhe ruar ku, subhanallah, fatkeci e madhe, nuk fatë namaz i kur, Allah, o së përmanet pas rralë, Sa bëja këshama të ka, ka muzike, ka filme, ka gjithë ka në ekran që shë atë e bote, fjallë lejleshme në familje, për të thëmi te pri e në koma të thëmi. Normal, së fëmija pësën këtë drejtim, me një ambient, me plet virusat shëjtanit, normal që fëmija pësën. Andaj, të imbrojmë shtëpi tona, të imbrojmë fëmijë tonë, të imbrojmë vetë tona. Nga këto fatkesin, nga këto të sija, Me namaz, me përmendte Allahu xhallahu ala me abdes, me lutje, me lenë Allahu xhallahu ala do të çetsoj situata inshallah. Kim i telefonatin kuadrojm? Apo? Alo. Po urdhoni. Po urdhoni. Lima? Lima. Po sa nevojë të shihjë. Po po ndajojm, po urdhoni. Po ndajej, po urdhoni. Koroni rois 10 vjet. Koroni rois 10. Shëm po me rej, kam 4 vajta dhe një dhjaqë, shëm po me rej, qita shëmë e modja. Unë jam e më budume, të të të të të pona ma dhjë pojde, ajo vesh në për tjedhme dhe kuj i e nga, edhe vesh me këshu të tjera, atë një nabga. Po, po. Shëtë që pyke është, në sholod... për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për nj Adhe kjo është një problem që ka lidhje ma ata që, që fmijet, e që e ka maherët nga njerë fmijet fmijet nga, nga të shmërija tyri janë të mirë posa qërështë ata që ende nuk ka një një moshën madhurët 10 vjetë, 11 vjetë i mirë është ta i pa gjynoha por ka nëvoj për një threjtim për nëror ma të mirë ka njerë për shremu ka mundësi që e, në këtër zvojza apo djali e njëlozon fmijin tjetër edhe nga gjullizia këqytar me, me, me, me eshprej, mlejf dhe uret mita në gjithdo së të kurtja për të mënësia. Këto rolin e ka prindin me ditë si me menagju me fmi. Nga se dashuria e fmive me zvete është roli prindve. Si si lëm prind, si edukuj fbër prind. Ka prind që si kur shtë me menje, fmija u rejen me zvetit, dohen, coptohen prinis kokë farule ka dikur që i ja afrohmit të vetë e san, i insan normalisht me is me anë të skocëra apo fjalos ka skancë kanë pa thënë fjalë se janë fëmi ndull kjo, bojot, kjo gjithmon, suje, po jo këtë bëhet gjithmonë kjo në çdo rast për këtë arsye po them që duhet të posni një rol më konstruktiv një rol më theksumt prindve këdete me ulët vozën me bisedumën të as dhëmez është e madhe jo. me i fol un mundu që ka herë për shembë më thon Voice tjetër, blejë dorat e hapja. On çe, çë mashallah kjo vë motrëta ka blykë dorat, çe ka poshtë pori kam lidh me me, me bomëyra të ndryshme që fëmia mu dashnë me zvetë, u respekton më zvetë. Ka rreth ashta adviceën çeki me tjetër me qumë bujë dikun, me të dyja. Lartë e dyte. Çe ato dua kur janë veç vet, ashta mundu me bashku me zvetë pa kam thënë. Tani me qumë tjetër kanë, po me mënyra të ndryshme me përdorë Edhe normalisht ato qetësi me dua, me bo lutje, me thirr Allahu Xhella ola vazhdimisht që Allahu Xhellore me qetësu, me rahatu, me i pojtu me zvetë. Por edhe po do madje me shih mora abdass e mufol, para namazit me lena Allahu Xhellore namazi, namazi qetson shumë. Ai mund të jetë atash këtë fazë 12 vjeçare, 13 vjeçare veç duke in moshën madhore, ku mund si dhe ka ka probleme të rëndësishme, që ndoshta i shkakto nervozitet, i shkaktojn probleme, është në fazën e pubertetit, fazë të ndihshme. Andaj duhet të keni pas parasysh me trajtim mirë bot, me me këshillu, do të ta mund ndihmu edhe me arsimtarën, me mësuesën në shkollë që më këshilloi, më ndihmua jo drejt për drejt, po në mënyra ndryshme, me bashpunuar edhe shkolla dhe shtëpia në këtë ritim që fëmijët të qetësohet. Besoj që nëse i ndjekni këtu dhe jeni të kujdesshëm, edhe lutni Allahun, që mendoj se inshallah Allah do t'ju bën zgjidhën këtë ritim. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Allahu në mama. Në lama. ë Më falë, unë jëmë këmë problemën e bajame. Po. Edhe, adin, e, këmë bërë aparacione, asëve su kanim unë. Po. Edhe, adin një, një plak, më ka bohë që më shenë aparacionë se është gabin. E më ka bohë për dërë një gotë alkohol. Po. Edhe, me shpërblja fytin edhe, bata hek, a jëmë ka pastranë fytin krejë. Po, po. A është gjëna, së në e konë gjyshën haqji, po. E dhaj mua ka bo, haram për ti, haram për ti, a i që shtu më ka fërë. Po, po, po, po. Inshallah, ndë t'japën përgjë, inshallah. inshallah. A ndërë, rogjë. Kërgjë, la. Shpesher të na, njerëzit, nuk e di për ka ju kametë, se duket në kametë për i... Bashkëtetësi që kemi pas me serbët, ata e perdurun alkoolin shumë për çdo gjë. Si duket na kanë marrë pyetjen e për çdo gjë. I di që ma lyma alkool, i di që futi pi pa alkol, veshje çita pa alkol, gjithçka me alkol e kemi. Alkooli nuk është nuk është, nuk është nuk është medikament që shërohet me të. Hamna ka shumë zëvendësime. Ka shumë zëvendësime tjera që janë edhe më të përshtatshme, edhe më efikase se vet alkooli. Për ndaj, e qëtë alkohlin fët në u dhu billat, që shrepin një muslimon alkohlin, po një një muslimonit, pra nënë, lëj dhimbje dhe së pra nënë me haram. Këjo që jetë me dhimbje, po edinë muslimoni, se Allahun nuk ka lënë shërim në atë që e ka ndalu. Kësë Allahun nuk ne për për për për për për për e, përdur, nuk e Allah, ka ndalu alkohlin pësë është i mirë, për pësë është i keqë. Për nështë haram e e përdo, nuk banë. E që ka me Ka shumë tjera zgjidhje, ka shumë medikamente tjera, ilaçe barna të tjera, natyral e medicinale, të tjerë që mund të jenë dhe gjithsesi janë më efikas se sa përdorimi i alkoolit. Prandaj çat veti që kaj, ka, ka tjera që kanë veti të tillë e janë halal. Por të me kërku një iloqin, mësë më kërkoj një ilaç, mos më zgënë. Do të më kërkoj ilaçin e mos më u zgënë. Mosot valla prova prova etash S'kam çaboj, e shkon haram. Jo valla, mos u lodh. Kjo është provë e Allah xhëlal xhëlaluh, Allah të ka sprovu, bëj sabër. Knahesh me taktimin e Allah xhëlal xhëlaluh dhe vazhdom të uthje me kërku i ilaç. Me lenin Allah të mënduar, Allah xhëlal xhëlaluh do të bën, do të bën zgjidhje inshallah. Ë kemi telefonat e enkuadrojm. Orna. Selam alejkum. Aleikum salam wratullah. Poj, vërë, vërësa në fyrë, për një dhe namazës e nuk komënën, që të problem, poj, ba... unë bëjë namazë, që të të mëjë nëtë ta më këtë dhe? Alhamdulillah. Shkoj e gjërë minjoj, poj, poj, problemet të unë e që me këtë dë mund, nuk e di që shkër namazë e mund, poj, që të interesant, dhe e së pak nërë me dam bërdojnë, a e djësë e dhe, që hëtë, A mund të shkëndijë gut të shpejt më fal, po falet shpejta, po. Po, në xhamin, po. Po, po, po. Kur në çështë namazit që i kam shumë rreth la të namuz të tatë, më të çigram shumë, po. Që na kam thua dalë mortë nuk e çëm. Po. Ka të shurë çiknim në namaz. Këndon vonë namazin e çalonë të gjithë çikë. Po. Shahi e Pjëu selamat. Po, po. Po, është interesant nuk e di në vetë vetën, apo jo më në gabem, apo veje që do mos gjënove, kom që fregullisht me këtë damusën, me sënjetën me këtë. Po, po. Shurën me mëri, është interesant, veje, së ta gjërën me da në rëdojnë, a i bërë, a i bërë, a i bërë, bërë dutë e është, që ka bërë, që ka bërë, që ka bërë, nuk e di. Po, po. Vë që të t Po, Ako në e fërë, dhe në mëja, bërë në e fërë. Inshallah tjapin, tash përgjigje me lejnë e Zotit. Inshallah. A, ne, ne, ne. Kemi folë të disarë për namazin që ku e ndërruar dhe kemi përmenë se namazin është adhurim dhe Allah Gjellewala. Nuk është gajle që haditej ko më shpejt. Pekamersëm ka thonu vë gjujillet kurre të ajin i fissala. Qurratul Ain i bëjë ni ni ni ni ni një lloj freskie shpirtënore që naçi për atëmi këndshëm. Gjithaqoftë i dërguari Sallallahu selam i ka përmendur se i ka qejt namaz. A ç'shkomë sinjori më së mbivako Fatihan e di ku si kur dhyrë çotemi kry. Ç'sh fortë njerin vall. Mos të bëhemi nga ata që namazin kur të kryjmë na mallkan. Sikur se e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi. Se kur dikush falet, namazit ti ngritit e ka lau azogjel. Dhe ka namazit azot, ruaj e filonin, qësh ajmë ka rujt mu, kujdesu për filonin, qësh ajo kujtes për mu, më kujtes për namaz, më falë ka dale, qësh në kam suhet për parët që përmeni edhe pyjtë si ma heret, haqëllar të vjetëre, plesht të vjetëre. Nëhambsu kan thon, merabdes iri e falësi plak, un kuptim, abdes, njëri, më më më ndihmë ma pa kuj më shpejt më rabdes. Atë sa kur të falet, falësi një vietë në un kuptim, falë ka dalë, jo mundut. Ka se dol për Allah të azhjal. Allah i ka fatkeci. Nuk po di për kaq telefonata, nuk po di për të bërë një bëhet fiorat për kënd, por mirësh më shku më e xhillu ato. Nëse flesh me xhemat, po flas për farz e sënete që të këshë e falë ma qëpejt, të i falu ka dole. Edhë pësa të e kryin sënete i bëjnë të spite, së gole. Të i falu ka dole. Të kegunit bëjnë të spite vetë. Ma mirë, se me gutë në mozin. Andaj, problemi është vëqë në farës. Që ose në farës huo gjagutët. Fanë e qëpejt, shko falë me të. Këshiloje. Nështë të konëve me këshilu. Nuk ka mir, mir mirë, nuk ka mirë me ikpi xhamin pejjamisash. Mu falni në shtëpi. Nuk ka's mirë se më vdo. Nuk e dithesha a është kjo, po në çoftë, po them nëse në xhami fal namaz shumë shpejt. S'është so, një smund, kushë juç duhet. Atëherë më mirë më fal të shtëpia. Asa namazin po e falën për Allahjet leualla. Xhamati është sevap, mu fal me xhamat. Po nuk nuk ka arsye me fitoni sevape më edhe tjera. Edhe pse po them duhet me insistuar me këngul, më fal në xhami. Mos më ikë pejamisë. Më kshillu Hoxhën, më kshillua të më fal për këtë çështje. Po në çfarë smirët parasysh kërkesa jote, edhe falëni më shpejt, ose po ditë arsohta e shpejt. Po në çfarë fal të qeshu përmën pyetje. Njëri halavet sa u lidh, shko ndër ku? Ka shumë shpejt, valla. Nuk më ne bëast ndër ku ç'do të aseni, ç'do të. A jeni stejatin me me me, me fal? Halas go mir, as sala ila ila ila salaam. Fënamozesh këllall që nuk falë namazë që është duhet, atërë e ki të lehu më falë të shpija. Por, përdo më anë që duhet më mundu më falë gjemi. Këja është esenca. Më mundu më falë gjemi, mos më largu për i, mos më largu për gjemis. Allah në ndihmoft e në ozot në këtë në këtë rritim. Në këdru në telefonat të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Po? Emni NS është emel muslimon dhe që përdo me përgjë një faë. Po, që është? Natën e mjë. Kemi thënë që për emna, dhe më thënë, nuk e preferojmë që të pytemi shumë përshkak se nuk për po mundem edhe shumë me kontribuun këtë dretim. Shumë për emna nga ne, përna vingë që nuk përdim kuptimin që ka ka, përbojt po nga ne edhe... edhe, edhe do mën barti angarabesht në shkruen shqip apo anglisht po në pa ndryshime por qe çaro dat patën rastë mendojmë namën e bukur Anas Anas ibn Malik që një sahabë e pejgamberit ishte një i njeri i njëor dhe amni anes është amni i mirë fjala Anas amni Anas rihet për fjalës uns që është shoqërim miqsi dikush që është i afërt i dashur dashamirës me kimir gjithë këto kuptimi këto a Rania prej gavi e ke ke amra Telefonata ne radosin kuadrojm o ke di regjia a është ende në lidhje telefonata apo jo se duket na iku telefonata por presim telefonat edhe sa të qoftë a shojmë rason që këtu të vazhdoj edhe pak më aq është duke fol mëret për çështën e namazit që ku e zëruar shumë adhurime që na i kryem nga njerë ne më bëjnë bar nga njerë kemi të rënda me pesh menzi peshë më të shkarkohemi për dirësat të këtë parët tanë duke fduar qenë nga Muhammedi sallallahu alesallam apo këtu kanë qenë një, një, një, një, një burim disponimi një burim kënëci a thua val pëse pëse ka qenë kështu ka shkak se ata kanë kuptuar drejt çfarë po bëjnë. Një e kujtohet Allahu Akbar. Tashkajtë k'Allah oja lewala. Allahu po ndëgjon. Allahu i manduar po pritet për rubit i çfarë po kërkan. Allahu xhello po komunikon me ty. A po gutesh? A dëmi nga kësaj seri? Knaqon kët kopsht të knaciva, ta dhurimet e Allahut azxhel. Prandaj, ti jemi më të përzyeshëm, ti jemi të kujdesur në namazin, në namazin tënd. Kemi telefonatë si duket, më bojmë e di nga regjia, kemi telefonatë, inkuadrojmë. Kemi telefonatë, inkuadrojmë. Urnani. Aleikum, salam, artëullahi. Poq, kemi në problem që aminë të tëvëm. Po? A të kemi në mëzën, se hoshtë nuk kemi hesh. Hmm. Po nëzimin e Koranit nuk e të mirë. Edhe nuk kemi intervenuar të pasi e shome përshkësue e kemi të kryetarin kështu që letuus kurane pëjtrive, vazdrive ka të gënë kanë njëzë vetër në shtetatë që t'i letin të koranëve Pa, pa edhe kryetari pasit shome o kurane të gjami i kemi të regu që mëjzini nuk dhe me letu kurane ka thonë ku e s'donë mu pojnë mas këti burri diti nuk diti dhe të palet e ku e s'donë me qënë e prashpia t'juve dhe të palet në e kemi i ka vdemi tash që kam e dhona është po. Pa pa pa. Mos futesh në u drejtuosh. Amin, amin. Wallahi, dëgjova nderuar, unë e kam parashysh domethën ë uh, pyetjen tënde, kam tënde tjetër, tjil, e kam parashysh ankjesën tënde po nënën tjetër. Nëse personi i tillë e kanë dëgju kurëtari Bashishtama duke lezuar Kur'an, më ndejë që leximi ti, i tij, soda që tiet i dobët, nuk besoj se është i papranushëm. As nuk ka muzi një roj, kudo qoft ai me e legjitimu ledzimin e Koran të një njëri si imam i muslimanve, në qëfë se ledzimi të i është tërështë i papranushëm. E mund të ke ledzim pak ma dopt, mund të ke të njëmat njërë se din ma shumë Koran, këtë këtë i shkët tjetër. Mirë pa, ledzimi që aj e bëndë Koranit, e aprish kuptimin e Koranit, e aprish kuptimin e asaj që thotë, në qëfë se hoqë e ka ndërgju, e asaj që e din hoqë, Etash fakti se ka më të mirë, ka mëdishm kësh problem tjetër. Duhet të zgjidhet kjo tani pak më ndryshe. Por nëse është verifikuar, nuk diun, e thash edhe më herët, por si problemi nuk mund të vlersojun. Nuk mund të vlersojun nga nga jashtë. Do të thotë që nuk jam i kyç në atë problem, nuk e kam dëgjuat njeriu nuk di se si lezon dhe te ke fundin nëse ka vlerësu kryetori i Bashkisë Islame te kjo që është njeriu i shkolluar dhe për kaçme vlerësu di kanë për Kur'an, e më bindës është i kualifikuar, atëherë mendoj se vlerësimi i ti tij duhet t'i ju mjaftohen juve që të falni mpastinërin. Përso nuk vrejate këtë njerëz të ky, ky haxhi se leximi i ti tij i Kur'anit e prish kuptimin e leximit që ai e bën. Ne isë, nëse do të ishte domt, nuk do të mëtejvet lezon nuk e ka zërin e mirë, këto janë gjëra pas të tjera. Marrën se më është mëshje mosket lezim që e prish kuptimin e qëllimit nga këtë prishtë dhe namazi pastaj. Pra njohen skoksosh këlli atë vetë që duhet të falni të bëni sabër dhe sallatë që një huxh çenin të pajtimit edhe ju edhe bashë Islame do të thot një huxh të kualifikuar të shkolluar edhe që pastaj edhe ai haxhija i mëzen e merr ranin e ti të duhur në xhamatati ku duhet inshallah tonë. Kemi telefon e inkuadrojm. Selamulejkum xha fani. Aleikum selam ratullah. Dëshojmë ta vëni pyetje oj. Por na ulapo dëgjojm. Namaz, uh, këtë namazin e kaza, do më tonë akshomi, ose i, uh, i kindija, kahit. Në kaza, mas kaza, a ka tespija, a bon me bo tespija, për jo? Po, inshallah, tjapin për i gje, inshallah. Fadimin dheve, shalamanikum. Aleikum salam. Njëri, kur të ikë namazin, i drejkës i kindis, do të di ka ikë namazin i kindis dhe ka i namazin akshomit ai obligohet me falë kindin. Edhe të kërkoj falet e k'Allah o Xhela wa Wala pse ikej në namaz. E sepraket më thon, mos na, namazet kazo. Subhanallahu alhamdulillahi Allahu akbar katër dhjetë tri herë më bua ato që të naosh dhe ju se të spimeknuaj të kursin. E gjitha këtu nuk prish punë. Nuk prish punë, i thot njëri tjetrit. I këndon ato edhe kur të fal namazën kazo, nuk ka diçka të keqë kë drejtim. Ato nuk bin pse ka ikë në namaz. Atojnë të ndileta me namazin. Kur të, të, të falë namazin që të rikëndon edhe, edhe ato me lejnë allahotë më dungën. Nuk di, a kemi telefonan duke pritë? Uh, selamu alaikum. Aleikum, selamu. Disëta më të bërët një këtë janë. Po, ordoni. Nësa uh, bërët një këtë valjë. Po. A bërën me rëmë me plajtë apet, a am, me najqërët? Po, e qërtë. Edhe për gati tash ti që ka vakt deri në no, deri deri pas parasempolca poje. Astma se voti. Astma se vot me poli, se tiro të, të zonja me shtypat. Po e çart, e çart, edhe për këty hapin për gjin inshallah billah. Masha Allah. Selam alejkum aleykum. Sepërkë se, gjumi pas namazit të sabahut, ë nuk është e ndaluar më fle pas namazit të sabahut, por është mirë, mirë në çështë njëri ka mundsi me mbetë qutë bilje s'paku dirë s'at linë dillë. Do tash linë dillë në 5, 4, 6, 7 minuta, apo, dhe atër, dirë në 10, në 6, me mbetë qutë. Nëse ka mundësi, nëse ka mundësi, dhe s'at linë dillë nga sërkuj, bërë qetëshmaja ku. E masë që dinë dillë i mëra me flejtë, nuk prish punë. Por edhe mëra me flejtë, me njërë s'tefalë sa bajnë që se njeri ka nevoj, nuk ka mundësi me najtë, edhe këtu nuk ka ndë një, një gjyna Atë pse më e preferuosh një element masaboti nga saka ko e përçeshme, por që nuk i kanë kët njerëz të thonë mundsi, dikush ka punë natën, vonohet, dhe s'u vënë të spija ka punë, s'u tetë të, të, të zgjume, ka angazhim ndaj mjeriu, dhe kanë edhe ka me kompenzuar gjumin pastaj, edhe mas në masabot nuk prish punë. Por thash, nëse keni mundsi, nëse ka mundsi, më mbet zgjuar derisa të lind dielli e pastaj më flet, kjo është më e mira. Por kanë edhe më flet, më neer se folë sabato. Edhe këtë rast nuk ka diçka të keqe, Allahu dhe mësimire. Në bëhet namaz të yaticis. Namazi i yaticis, domethën, dietori Islam nuk ka ndonjë mendim rreth kuasë namazit të yaticis. Namaz Por disa mendojnë se ku yaticis është deri sot sa hin sabay, e disa thonë se ku yaticis është deri sot të përfundon gjysmë natës. Andaj më mirë është namozni yaticis për gratë që falen në shtëpi, mos më e fal me njerëzit tin ku. Me shtypak. Por kjo shtyrë mos më kon shumë e vonuar, më kon para gjysmës natës. Kjo është më e mirë për tuavën. Andaj e shtyjn, por jo deri vonë, por deri 1 1 or më mas, masë tiro zonë nuk prish punën atën. Nuk prish punë. Me e shty, me kusht që mos të kalon gjysmë natës për afalacin gazetare, mundet më hynë në, në problem të dalë së kuse se aty sikurse kan thonë disa për dietarëve. E enkuadrojmë pyetjen e fundit për sonte. Ta, njëmë, selam aletim. Aleikum, selam. Uh, Dhesha me bërë një pytje unë, uh, unë jam në zonës e shkollës mesme, ta që kam tesë në maturës, edhe ma shumë di me gojë, të gjatit në kështu, të fuqin tështë këtona, të, të, të ton, fanë preferantime i lutje, apo diska që më më dhimu atë në kuë, që më më dhimu atë në kuë, kam tesë dhe të në tesë. Inshallah. E çartës pyetës do ndodhem për ti. Nuk ka, do ju lutet të posaçme që e thotë njeriu me kët rast, kur tin provem. Mir po duhet të këtë para dy gjëra. E para do thotë që të ushtrohet më tepër. Për shembull, dikush e, nuk ka nevojë me ushtrushëm për një punë. Pak edhe e ka me dikush kanë që lë më tepër. I lutje atë në hollën vetët. To t'jep mund më tëjepër. T'jep ki let, me, ma let e ki me gujë, me shkrim e ki problem. Në regull, u shtratë të shpija më tëjepër më u përgjit me shkrim. Përsham, meri pyte që e liber, bëni vetit pyte, në i shoqe me t'i vendos pyte, edhe më në ti më u përgjit me shkrim. U shtratë vetë tënde sa më tëjepër më shkrim. Andaj të ushuarit edhe mundohu që, do tëtë, më tëjepër t'i kuptosh gjeratë mësojë më tepër, të lejoj më tepër. Të përgatitesh më shumë. Me ne këto këto diman. 10 treta lutë Allahun e mënduar. Lutjet përgjithshme, nuk ka lutje pa saq me diçka, por lutjet përgjithshme. O Zoti i gjithësisë, o Zoti që je i gjithëdijshëm. Jam nduar të përgatitem, por ti o Zot e din dopsin time. Më ndihmo Allahun të shkrim, më kujto informatat. Më mundsoj të shkruaj drejt, po lijm drejt. Lutja Allahun që s'tot Ma atë qëka ti e ndinë zemrën të në, ma atë qëka ti ke nevoj. Me lejnë e Allah të zërën, shpesa që Allah komë e ndihmuam. Ande këto tri, se vebe që i përmana, me lejnë e Allah gjëllë e valë, mund të jenë, mund të jenë, një ndihmes e madhe në këtë dretim për, për të javë. Regjia insistojnë për e nëkodrimin edhe të një telefonate, së do qoftë edhe pse lemruam së shtë e fundit aja që ka lej, por e nëkodrujme edhe këtë. Orna, Rëna-khtjerëli её? ростq. Rokartžkisse të suskключere? Tështekjõr e�hme. RokartjINESh. Rokartj Oraj. Ir inventionh. Rokartj N mandet in我們 k ouiësuit rose plati r southeast rote... Rokartj Pryat. Rokartj N mandet... Ne kem thënë se për mëqen një emër musliman i pranuar tek ne, duhet të ketë dy kushte. Kushti i parë është që ti të ketë emër me kuptim të mirë. Me kuptim, apsenë kur gjunë në arabë, nuk është, është kusht me që në gjunë në arabë. Mund të lëng gjunën ton, për shkakmose si kurse është emri Bujar, është emri i mirë. Apsenë gjunë shqipe, por ashtem i mirë me kuptim të mirë. Ende e dyta, mos mëqen për emra që do të thotë Uh, kanë kuptim, por uh, është emër që vequr me te ju muslimanat. Vequr me te ju muslimanat. Si kështë e kam përme hëndisara, ko emëna që, për shambull, të kë uh, popet e tjerë, të këfet e tjera, kanë kuptim mirë. Kërkur së të që s'ko kuptim, por është emër i veçant me ta. Nasë marim atë emëna, pëse ka kuptim mirë? E qështë e i përsenëm të dykushte, mund të jetë emër i mirë që jënë gjesim e kuptaj si rinisi, ku e diqka, po nuk e di realisht, realisht, dhe më thonë, kuj emër, a ka të bëj pikrisht me rinin, apo ka në një shtuaj, caktuar të, të të të që mund t'i jep kuptim të të të tërën, të të të, po shpesoj që nëse është nga, si kurse rinarë, rinas, dhe më në me kuptim të rinis, me kuptim të elani dhe energjis, me thonë që në nuk, nuk prishpun, pra sa unë, po e kuptaj e alladin mas mirja, thonë por kam natyr më të mirë që në më të qartë me kuptim më më të bukur. Hirësh me kalu tek ata amla, edhe me bart emra të tillë që s'po ku dihet çart kuptimi i tyre, kanë kuptim mir, të mirë, domethënës që masta bim në telashe edhe të ndiejim ngush për një emër që nuk dim kuptimin, nuk e dim burimin e e kështu me radhën. Allahu xhallahu na uzu f'n rrugën e drejtë. Allahu na dha është mirë në këtë botë, në botën tjetër. Allahu na lëshë Allahu na ruan nga çdo keq që të bëras zëri 4 nga gjdo lakmiqar, nga gjdo njëri cilë nuk ne do në të mirën, Allah në rujt për shirë të të në. Allah në mundësoj të timin nga ata që vazhdimisht angazhojnë për vlerat, për punt mira, dhe vazhdimisht janë të unifikuar dhe të bashkua në luftim në dukurive negative. Më kash edhe po japëm fund të imison një përsone që kënë ruar, dherën e javën e arshme mbetëshë në kujdesin e Allahot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat.